Він обійняв хлопця, поцілував його в обидві щоки і мить стояв, притулившись до Хаміда. А тоді, відірвавшись різко, повернувся і пішов до Айдара, який у ту ж мить уже крокував геть від міської стіни від Ташкента, від небезпеки, смерті, сорому, поразки до нового життя. З Шейхентурських воріт друга вла на і мала розвилку на Нанкент і на Зейнтата. Десь далі ці дороги пересікались і великим шляхом на Кокант, але обом утікачам спершу треба було рухатися, бодай у напрямку Туркестану, тобто на північ. Є ще Ханторські ворота на всі дороги, що вели з цих воріт, вели на схід, Данило і Зайдаром подалися вперед. Данило ще кілька разів озрався, коли ворота не щезли з виду, а за ними і Хаміт, що стояв проти воріт на дорозі. Починало вже припікати, чим далі більше і більше сонце. Ставало спечно, і треба було поспішати. Насамперед геть з дороги, бо погоня буде саме по дорогах, а по бездоріжжю навіть вершники навряд чи зможуть Усе геть прочисувати. Тому втікачі при першому ж повороті дороги різко звернули від неї на північ і пішли просто степом. Спершу одряплялися якісь кущі, чим далі срібно сіре море вигоріло і під сонцем, коли покривало тут. Здавалося, усе, що очі бачать. Срібло переливалось і зеленню, і лише пагорби жовтіли де не де. Шлях тут ставав чим далі небезпечніший, бо двох пішоходців перед степу можна було розмітити вже здалеку. Але вони вперто посувалися швидким кроком кілька незупинних годин, аж доки біля якогось пагорба не затемнів зеленіше видолинок. А спека вже ставала такою нестерпною, що Айдар сказав. Далі зараз іти марно. Треба перебути спеку і віддихатися, бо за такого сонця, та ще пішки далеко не зайдеш. Ось гарне місце, і, мабуть, найкраще з поміж того, що ми бачили. Данило не міг заперечувати, бо його також, як і Айдара, змагала спрага під. Заливав чоло, одежа була мокра від поту, а чалма, накручена на місцевий лад, вочевидь, прилипла до голови. Що вже казати про ноги? На жаль, вибору у них не було і часу теж. Як ходили, так і пішли, бо взуття забрали стражники. Тільки, но ну, їх кинуто було до в'язниці. А коли тікали, то ніхто не подумав, що треба щось і на ноги. Зараз то все далося в знаки. Степові кулючки звіддалік здаються звичайними, а як по них навпомоцьки та ще босоніш, то збагнеш, яка це могутня зброя степу, яка захищає себе перед ріжними стихіями, а сам перед, перед тваринним і людським світом. Вони посідали у видолунку. Під пагорбом, але сонце палило так само байдуже їдучо, і втекти від нього не було ради. Данило ліг вниз обличчям, віддихаючись, ноги спочивали, все тіло ломило. Та земля не була аж ніяк прохолодною, розпечена майже як повітря, вона не надто полегшувала спочинок». — Так ми довго не протягнемо, — подумав Данило. — Цей степ, ця пустеля, будеш чим далі страшнішою, як ми в, в нім там упоримось без нічого. — Гей, Оросуте, ти чого розлігся? — Буде тобі недобре, роби так, як я, — Айдар натягнув полотнище чалми, яку скинув з голови. На трикутник, зроблений із трьох лез, власне із двох ножів та шаблі, яку вони забрали у стражника і несли з собою загорнуто у клунок. «Давай, Оросуте, свою чалму!» Айдар взяв Данилову чалму і накрив той трикутник ще і нею. Так що затінок став значно густіший, хоч і не широкий. Вони із Данилом уляглися поруч під отим наметом, і тільки зараз Данило відчув на солододу спочинку від сонця і руху і вже подумав все шортенья